Пісня 15. Відступ від кораблів Як утікаючи з поля, трояни рів частоколом Вже перейшли й багатьох, приборкали руки данайські, При колісницях затримались трохи, бліді з переляку І далі тікати готові. Тим часом і Зевс пробудився на верховинах ідейських біля златошатної гери. Швидко на ноги він став і побачив Троян і Ахеїв, як ті безладно тікали, а ті ледь встигали за ними гнатись і серед Аргеїв уздрів владаря Посейдона». Гектора далі побачив, що в полі лежав, а навколо друзі сиділи, тяжко він дихав грудьми і непритомний, кров'ю блював, ударив його не найслабший Захеїв. Жалим пройнявся до Гектора, батько людей і безсмертних, страшно глянув з-під лоба, і так він до Гери промовив. Все це твоя невиправна геро зловредна підступність. Гектор божистий уже не боєць ізбентежене військо. Але не знаю, плоди оцієї підступності злої, ти чи не перше збереш, як громами тебе посмугую? Не пам'ятаєш ти, як з височині повисла на ноги, я два ковадла тобі почепив нерозривні на руки, пута наклав золоті, і ти поміж хмар у ефірі звисла. Обурились дуже боги на великім олімпі, та підступить і звільнити тебе не могли, бо хапав я кожного й геть від порога жбурляв і на землю він падав, ледве живий. Але й цим у душі безугавного смутку за богосвітлим Гераклом усе ж таки я не полегшив. Тибо, замисливши лихо, велику і з вітром бореєм, бурю навіяла і гнала його по безплідному морю, поки загнала на кос його, густро населений острів. Все ж врятував я його, хоч і лиха зазнав він чимало, і повернутися поміг йому в Аргос на коні багатий. Це я нагадую знов, щоб підступи ти припинила, та щоб упевнилась чи помогло тобі любощів ложе, що від богів віддаляти «На нього мене спокусила!» Мовив він так, Велеока Жахнулась володарка Гера, І тут же до нього звавшись, Промовила слово крилате. «Будьте ви свідками земле, І небо широке над нами, І під землею стіксові води! Це клятва страшенна!» Більшої клятви уже і між богів не буває блаженних. І головою твоєю клянуся священою, і нашим ложим законним, а марно ж я ним присягатись не буду. Тож не звеління мого, Посейдон, землі-потрясатель, шкодить Троянам та Гектору, і поміч дає для Ахеїв». Власний, бо дух спонукає, його і до цього призводить. В скруті їх між кораблями він жалим пройнявся до Ахеїв. Я ж йому тільки одне порадити мала б сьогодні. Там лиш ходити куди, темнохмарний, ти сам нас провадиш. Мовило так. Усміхнувсь тоді батько людей і безсмертних, і до дружини у відповідь слово промовив крилате.